קיבלנו עכשיו בקשת תפילה מאיליה, שהשכן שלה ממרמר לה את החיים ואנחנו רוצים שאלוהים ייגע לו בלב וייתן לאיליה מספיק כוח כדי לאהוב אותו ואיך קורא לזה, לשים לו גחלים על הראש <laughs> כי גחלים אתה חוטא על ראשו ואלוהים ישלם לך <laughs> אז אם יש לעוד מישהו ביפ. איזושהי בקשה מיוחדת שאנחנו יכולים, כמובן, אז שקפן. אנחנו, אנחנו <קופ> נהיה פה איתך <אני> בליתוח, אלוהים יהיה איתך עם <תנס> הידיים של הרופאים, אנחנו יודעים שהכל חובר לטובה, אז אנחנו כבר <חור> מעכשיו <חור> שמחים, <חור> שמחים <חור> וסומכים. <חור> אז נתפלל בשביל יולנדה, בשביל עדן אולי. לא להתפלל בשבילך? אנחנו מתעקשים שכן להתפלל בשבילך. זה תמיד טוב. וגם בשביל אימא, בשביל המשפחה, שבסופו של דבר אלוהים יגבר חסדו על הכול. תראה, אני שכחתי, אני לא יודעת איך הריזק על הדבר הזה. קורה, אנחנו בני אדם בערך, עד כמה שזה לא יאומן. נכון, נכון. אני עשיתי טעות שלא התקשרתי אלייך, אבל לא בבקשה. אוקיי, okay. אמן. אז היום אנחנו ממשיכים את השיעורים שאנחנו עושים במגילת ישעיהו. אנחנו היום נמצאים כבר בשיעור התשיעי. השיעור התשיעי שאנחנו מתחילים בו את פרק 7, הפרק השביעי בישעיהו. כמובן אנחנו ממשיכים באותו קו של ללמוד את המגילה ממש לעומק בפסוקים שאנחנו לפעמים לא כל כך מתעכבים עליהם אבל דבר ה' זה דבר ה' וכשאנחנו קוראים בפסוקים ומתעמקים בהם אז בעצם אלוהים פותח לנו עוד חלון ועוד חלק בתמונה הכללית בתוכנית שלו שאנחנו יכולים לצרף לפאזל הענקי הזה שנקרא תוכנית הישועה של אלוהים. בשיעור הקודם אם אתם זוכרים אנחנו קראנו בישעיהו 6 פסוק 8 את ישעיהו אומר ואשמע את כל אדוני אומר את מי אשלח ומי ילך לנו ואומר הנני שלחני התגובה של ישעיהו לקריאה של אלוהים אלוהים שואל ככה את מי אנחנו נשלח וישעיהו אומר אני אנחנו דיברנו שקדמה להחלטה של, ישע... של ישעיהו ללכת הכנה מצידו של אלוהים על ידי רוח הקודש הוא הכין את שפתיו של הנביא להביא את המסר שלו אל העם על ידי חיטוי השפתיים שלו הטמעות מהמזבח, מגחלים מהמזבח. המסר כמובן שישעיהו הביא לעם היה מסר, בהתחלה אנחנו ראינו שהוא היה מסר די מוזר, ממש מסר לא, לא הגיוני מבחינתנו, אבל אחר כך אנחנו הבנו מה הייתה הבעיה, ויאמר, זה אלוהים פונה אל הנביא ואומר לו, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו רעו ואל תדעו. השמן לב העם הזה ואוזניו עכבד ועיניו עשע פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו ואנחנו הבנו שבעצם הנביא נשלח למשימת הצלה של עם ישראל מעצמם ומדוע? מכיוון שהם הגיעו למצב שההבנה שלהם הסתמכה לא על התורה של אלוהים ולא על הדרך של אלוהים אלא על ידי המסורת שבעצם הצביעה, לא על אלוהי ישראל, אלא הרבה רחוק ממנו לעבודת אלילים. ואלוהים שולח את הנביא כדי להזהיר את העם מהמצב הזה. שהם לא יבינו, שהם לא ישמעו את הדברים שהם לא ממנו. למדנו בסוף השיעור האחרון שבעצם הסיבה לכך שאלוהים הפיץ את uh, uh, יהודה, uh, הוא פשוט הפיץ אותם בבבל, uh, הגלה אותם אפשר להגיד במילים אחרות, uh, הייתה, uh, לא זה שהייתה שם שנאת חינם אחד אל השני, אלא מחטאיהם, את זה אנחנו קראנו בספר דניאל פרק 9, בתפילה הארוכה והיפה של דניאל, uh, פסוק uh, 11, וכל ישראל עברו את תורתך וסור לבלתי שמוע בקולך. אתם יודעים, אתם יודעים לדוגמה שפאולה ודוד נכנסו עכשיו, אבל אתם יודעים בעצם שזאת היא הצהרה הגדולה ביותר, אפשר לומר, לבן אדם שרוצה שהחיים שלו יהיו בהתאם לרצון של אלוהים. הדרך שלו בעצם להישאר עם אלוהים זה לקבל את דבר אלוהים בחיים שלו בצורה מעשית וזה נקרא אה, לשמוע בקולו של אלוהים עד כמה שזה נשמע טריוויאלי ואנחנו אומרים טוב בסדר נו פסטור שלום לשמוע בקול של אלוהים כן כן באמת כי זה לא דבר פשוט ולא טריוויאלי לחלוטין אנחנו מסכימים שאנחנו צריכים אבל לא תמיד זה הולך לנו לשמוע למה שאלוהים אומר אה, ולכן אלוהים אה, יודע את המצב הזה בחיים שלנו והוא משתמש בכל מיני דברים שהם לא קלים בחיים שלנו. <אח> לעם ישראל זה, הגלות בבל הייתה דבר נורא ואיום, נורא ואיום, כי בבל הייתה המקום האחרון שעם ישראל רצה להיות, <אח> אבל לשם הוא הגלה <אח> אותם. <אח> דניאל בפסוק 13 מודה שכל מה שבא על עם ישראל, בדניאל 9-13, כל מה שבא אה, בגלל שעם ישראל אה, לא עזב את החטאים ולא השכיל באמיתות של אלוהים. המילה להשכיל, האמת היא שהמילה להשכיל גם קשורה להצלחה. להשכיל, לעשות משהו זה להצליח במשהו לעשות, אוקיי? להצליח אה, לקבל את האמת של אלוהים, אני מאחל לכולכם בהצלחה. אם יש לכם כוונות בחיים לקבל את דבר אלוהים, באמת תשכילו, כי זה בעצם הדרך שלכם להיות חזק עם אלוהים. אז מכאן, מההקדמה אפשר להגיד של כמה דקות האלה, של השיעור הקודם, אנחנו גולשים ישירות לפרק השביעי. דניאל פרק 7 פסוק 1, ש... סליחה אמרתי דניאל. תודה. ישעיהו כמובן, ישעיהו, אנחנו לומדים את ישעיהו. פרק, הפרק השביעי, פסוק אחד. תראה איזה מילה מתחילה, משהו מאוד יפה, ויהי, ויהי בימי אחז בן יותם, בן עוזיהו מלך יהודה, על הרצין מלך ארם, ופתח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים, למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. איזו הקדמה. הפרק השביעי מתחיל במשורה לא טובה למלכות דוד בירושלים. אחז מלך יהודה נמצא בצרות. מלך ארם רצין ומלך ישראל פקח בן רמליהו יוצאים יחד למלחמה נגדו. ואתם תשאלו מה קורה פה, איזו ברית היא זאת. פתאום הארמים ובני ישראל הפכו להיות אה, בעלי ברית לצאת נגד אה, אה, העם שיושב בירושלים, בני יהודה, מה המשותף בין הרם לישראל? יש לצערה, לצערנו הרב, מתוך מה שאנחנו קוראים, משותף רב ביניהם, מכיוון שישראל אה, הפך להיות ככל הגויים, אה, עבד אלילים אה, בזמן ההוא. אנחנו נראה את זה בעצם אה, בפסוקים הבאים, אבל תשימו לב בישעיהו אחד אחד שישעיהו בן אמוץ, אוקיי, שהפסוק הראשון במגילה, הוא חזה על יהודה וירושלים בזמן הזה, בימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, מלכי יהודה. אז העבודה של אה, אה, ישעיהו, אתם זוכרים ההתחלה של הקריאה שלו, אה, ללכת לבשר את המסר של אלוהים. הייתה בשנה, אתם זוכרים שקראנו בפרק 6, בשנה, בשנה הראשונה למותו של עוזיהו? זה הייתה השנה בו ישעיהו קיבל את הקריאה, ובשנה הזאת יותם הבן של עוזיהו הוא בעצם היה המלך. מיותם אחרי שיותם הלך אחז בנו המשיך ומאחז לאחר מותו יחזקיהו הוא חי בשלטונם של ארבעה מלכים של מלכות יהודה, ארבעת המלכים. בואו נעשה איזה סקירה קצרה על מה שקרה, בשביל זה אנחנו הולכים עכשיו למלכים ב' מלכים ב' פרק 15, שם בפרק הזה במלכים ב' יש פחות או יותר את הרקע לכל הסיפור הזה של מה שקורה בפרק 7 בישעיהו, מעניין לגלות את זה. אנחנו קוראים בפסוק אחד בשנת עשרים ושבע שנה לירובעם מלך ישראל מלך עזריה בן אמציה מלך יהודה. בן שש עשרה שנה היה במולכו וחמישים ושתיים שנה מלך בירושלים ושם אמו יחליהו מירושלים. ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה המציהו אביו. דרך אגב מי זה עזריה? מי זה עזריה? הוא היה בן של אמציה ויחליהו מירושלים. מה אנחנו עוד יודעים עליו? בואו נראה, זה מאוד מעניין. אה, כתוב, רק הבמות לא שרו עוד, העם מזבחים ומקטרים בבמות. וינגה אדוני את המלך ויהי מצורע עד יומותו. מה אנחנו יודעים עליו עוד? על המלך עזריה? שהוא היה מצורע, וישב בבית החופשית ויותם בן המלך על הבית שופט את עם הארץ. ויתר דברי עזריה הוא, וכל אשר עשה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב עזריה עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יותם בנו תחתיו. במי מדובר פה? איזה מלך היה נגוע בצרעת? איזה מלך אלוהים נגע אותו בצרעת? עוזיהו, נכון, עוזיהו, נכון? אה, האמת היא שמדובר באותו אדם בדיוק. לעוזיהו היו שתי שמות, עזריה ועוזיהו. שימו לב, פסוקים הבאים. אה, בן 16 שנה עוזיהו במולכו, ו-52 שנה מלך בירושלים, ושם אמו יחליה מירושלים, ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה מציהו אביו. כאן אנחנו רואים בעצם שעזריה ועוזיהו הם אותו אדם. בזמן מלכותו של עוזיהו מלך גם מלך ישראל אחר, אתם יודעים מה השם שלו היה? פקח בן רמליהו, אנחנו קראנו עליו בפסוק הראשון בישעיהו. פקח בן רמליהו היה מלך ישראל שחבר לברית עם ארם נגד, נגד אחז בירושלים. בשנת חמישים ושתיים שנה לעזריה מלך יהודה בפסוק עשרים ושבע בפרק חמש עשרה במלכים ב' מלך פקח בן רמליהו על ישראל בשומרון עשרים שנה שימו לב לפסוק עשרים ושמונה ויעץ הרע בעיני אדוני לא שר מן חטאת ירבעם בן אשר החטיא את, את uh, ישראל פקח בן רמליהו היה מלך uh, על ישראל שלקח בעצם את השלטון על ידי רצח. הוא היה השליש, אתם יודעים מה זה שליש? מי שהיה בצבא יודע. מה זה השליש? שלישו. זאת אומרת, זה שעושה את רצונו המנהיג מתחת למלך, אוקיי? אז פקח בן רמליהו היה שלישו של המלך לפניו. איך קראו למלך לפניו? מי יודע? השם שלו היה גם פקח, והוא היה הבן של מנחם. המלך שפעם שמעתם על מלך ישראל שקראו לו מנחם, גם היה מלך כזה. אם תעברו עכשיו בפרק אחורה, אתם תראו שכל המלכים של ישראל, בעצם כתוב עליהם את מה שכתוב פה באדום למטה, שבעצם הם עשו את הרע בעיני אדוני, והם לא... סרו מהחטאים של מי? ירבעם בן נבט. מה אתם יודעים על ירבעם בן נבט? מה פתאום רחבעם היה. <אח> הוא לא היה בן של... <אח> <אח> רחבעם נכון. <אח> אז ירבעם בן נבט בעצם לא רצה שעם ישראל יעלה לבית המקדש כדי שהם יחברו לרחבעם. סליחה? <אח> ו... <אח> נכון, ואז הוא המציא בית מקדש משלו והוא הקים בעצם את מעשה העגל מחדש והוא אמר לעם ישראל הנה זה העגל, אלה האלוהים אשר הוציאו אתכם ממצרים ואז אלוהים שלח אליו נביא, והנביא אמר לו שיום יגיע ויבוא מלך חדש, קוראים לו יאשיהו <תאז> ובעצם האות שזה יקרה זה שהדשן שעל המזבח ישפך ואז כשהוא אמר את זה הדשן באמת נשפך והמלך אמר תתפסו אותו ומה קרה ליד של המלך? ויבשה היד שלו והוא ביקש מהנביא תתפלל לאלוהיך שהוא אה, ישיב את היד שלי חזרה בקיצור ירובעם התחיל שושלת דיינסטי אומרים באנגלית שושלת של מלכים שעליהם כתוב שהם עשו את הרע ביטו כמו שהוא עשה ומה היה הרע שהוא עשה? לקחת אנשים מישראל רחוק מאלוהים הפסוק, הפסוקים האלה אם אתם תלכו אחורה מפסוק 28 תראו שכל מלכי ישראל כתוב עליהם את אותו הדבר זה בעצם מה שהם עשו הם החטיאו, החטיא את ישראל בוא נתעכב שנייה על הדבר הזה ולמה? כי זה נוגע גם לחיים שלנו, באמת, באמת זה נוגע. אתם יודעים שתמיד אלוהים משווה את העם שלו לצאן, לכבשים, נכון? ומה בעצם התכונה הכי בולטת אצל כבשים? שהן לא חושבות יותר מדי, נכון? <אח> הן הולכות, אתם אם ראיתם עדר של כבשים שהולכות, הן אפילו לא יודעות לאן הן הולכות, הן הולכות רק אחרי העדר, אם העדר הולך לשם, הן הולכות. <שע> <שע> הם לא ממש חושבות יותר מדי. כל מה שמעניין אותן, מה קורה מתחת לאף שלהן ואת האוכל שהן אוכלות, נכון? הן עושות מ... מ... מ, מ, מ, מ ואוכלות, ולא אכפת להן מה קורה מסביב. אם יש נמר או אריה או לא יודע מה. הן הולכות לכל מקום, נכון. הכבשה אינה נחשבת לחיה חכמה במיוחד. אלוהים משווה את העם שלו לצון ומה זה אומר? שהעם שלו טיפש? לא, זה לא, עכשיו אנחנו, ההשוואה הזאת היא לא בדיוק על החוכמה של העם, אלא על כך שהעם צריך ללכת לכל מקום שהמנהיגים שלו, שהרועים שלו לוקחים אותם, נכון? זאת אומרת, הרועה שהולך קדימה, הכבשים הולכות אחריו, לכל מקום. כאן אנחנו רואים שבמשך תקופה ארוכה מאוד של עשרות שנים, המנהיגים לקחו את העם רחוק מאוד מאלוהים. אתם חושבים שזה לא קורה בעם שלנו? זה לא קורה בעולם? זה קורה בכל מקום. המנהיגים הם מאוד מאוד חשובים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אבל למה זה קורה ככה? מה, עם ישראל לא יכול להסתכל ולראות שהם לא צריכים לעבוד אלילים? למה העם הולך אחרי המנהיגים? מה זה נקרא להחטיא מישהו? לגרום למישהו לחטוא. לגרום לו לחטוא, לעשות את זה שהחיים שלו יהיו עם חטאים ולהחטיא אותו, במילים אחרות, זה לגרום לו ללכת בדרך אחרת, בדרך לא דרך הישר, אלא בדרך הרע וזה אפשרי לעשות על ידי מנהיגות. מדוע? מכיוון שמנהיג מקבל מאלוהים סמכות ללכת ולקחת אחריו את העם הסמכות היא באה מאלוהים, ומנהיגים שמדברים בסמכות, הם מצליחים לקחת אחריהם אנשים. ולצערנו הרב, הרבה אנשים הולכים בדרך שהיא לא דרך של אלוהים, בגלל שהם מאמינים למנהיג שלוקח אותם לדרך אחרת. וכאן אנחנו רואים שמפקח בין רמליהו ואחורה, כל המלכים בעצם עשו את אותו דבר. הם עשו את מה שירובעם בן נבט עשה, הם החטיאו את בני ישראל. אבל אם אנחנו ממשיכים בפסוק שלושים ושתיים, שתיים לפקח בן רמליהו מלך ישראל, מלך יותם בן עוזיהו, זה כבר אה, המלך אה, השני בזמן של ישעיהו, אה, יותם בן עוזיהו מלך יהודה, הוא כבר היה בן עשרים וחמש שנים בזמן שהוא מלך, התחיל למלוך, והוא מלך שש שנה בירושלים, ושם עמו ירושה בצדוק, ירושה בצדוק. פסוק שלושים וארבע מציין שיותם הלך בדרך הנכונה. ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה עוזיהו אביו עשה, רק הבמות לא שרו עוד. העם מזבחים ומקטרים בבמות הוא בנה את שער בית אדוני העליון כמו יהושיעהו גם יותם חי על פי אה, הרמה הרוחנית שלו הוא עשה מכל הלב שלו כמו יהושיעהו ללכת בדרך של אלוהים בדרך הישר של אלוהים רק המסורת הייתה גדולה מכל דבר ואפילו בעיניים שלו הוא לא היה נראה לו מוזר שהעם בעצם מזבחים ומקטרים בבמות נהננים. הפרק החמש עשרה בספר מלכים עד עכשיו, אתם זוכרים שאנחנו התחלנו בישעיהו, הלכנו עכשיו אחורה לספר מלכים, אוקיי? מלכים ב', והפרק הזה במלכים ב' מספק לנו את הרקע לפרק השביעי בישעיהו. כמו שאתם רואים, המצב של ישראל ויהודה היה של עובדי אלילים, לא, לא רק של ישראל, אלא גם של יהודה. הם התרחקו מאלוהים ומהתורה של אלוהים. בסוף הפרק של 15, פסוקים 36 עד 38, כתוב, ויתר דברי אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. עכשיו תשימו לב לפסוק 37. מה קורה בימים ההם? בימים ההם החל אדוני להשליח ביהודה רצים מלך ארם ואת פקח בן רמליהו. וישכב יותם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך אחז בנו תחתיו. והפסוק הזה מביא אותנו ישירות לפרק 7 בישעיהו פסוק אחד. אתם שמים לב? הפרק השביעי בישעיהו מתחיל בדיוק בנקודה הזאת שאלוהים okay. שולח, אוקיי? אתם שמתם לב שכמו okay. שקרה ליהויקים מלך יהודה, את מי אלוהים שלח עליו? את יהויקים מלך יהודה? Okay. לא, לא, הוא שלח עליו את נבוקדנצר, okay. נכון? בהתחלה של ספר דניאל הוא שלח, כאן אנחנו רואים גם בהתאם לעצה של אלוהים ובהתאם למצב של עם ישראל אלוהים מחליט לשלוח שני סוגים של שליחים בפרק הקודם בישעיהו הוא שלח את פרק שישי <אח> את מי נשלח? הנני שלחני בפרק ההתחלה של פרק שביעי את מי הוא שולח? הוא שולח עוד שני שליחים את פקח בן רמליהו ואת רצין מלך ארם עם ישראל עומד לקבל בעצם את השליחים של אלוהים השליחים של אלוהים אמורים לבצע את רצונו ואיך אלוהים משתמש בהם מאוד מאוד מעניין אלוהים משתמש בהם בדרך מאוד מיוחדת אלוהים שולח גם את הארמים וגם את מלך ישראל, את הגויים ואת הישראלים באותה חבילה, פקח בן רמליה הוא מלך ישראל ורצין מלך ארם, מה לא? אוקיי, אה, בפסוק הקודם, הנה, שלושים אה, ושבע אה, ביהודה. כן, מלכים בית חמש עשרה שלושים ושש שלושים ושמונה, אז זה בשלושים ושבע, כן. מלכים בית חמש עשרה בימים ההם החל אדוני להשליח ביהודה, אוקיי? רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו. הם השליחים של אלוהים. הוא התחיל להשליח, אה... צורת פועל מאוד מאוד מוזרה. <laughs> ממש לא, לא מוכרת. Um, הרקע הזה בעצם נותן לנו את התמונה של הפרק השביעי בישעיהו ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה על הרצים מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים כמעט צריך להיות כתוב פה ויתן אדוניו בידו אבל לא הפעם הזאת ממש לא אל, כאן זה עדיין אלוהים לא נותן להם אבל כאן אנחנו רואים שהוא לא יכול, ולא יכול להילחם עליה. פסוק 2, ויגד לבית דוד לאמור, נחה הרם על אפרים, וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח. מה זה הפסוק המאוד פואטי הזה, בישעיהו פרק 7-2? מי זה בית דוד? אוקיי, בית דוד זה אחז, נכון? הוא שייך למלכות דוד. Uh, באה אלו שמועה שהם באים להילחם בו, uh, בעצם נחה ארם על אפרים, יש ברית בין הרם לבין מלך ישראל, אוקיי, okay, פקח בן עמליהו, ואז מה קורה ללב של אחז? איזה תיאור, וינע לבבו ולבב עמו, לא רק לבבו, שמתם לב על המנהיגות, מה קורה לעם כאשר הלב של המלך פוחד? <laughs> אוקיי, okay, נו, אנחנו, אנחנו קוראים, אנחנו יודעים לקרוא, נכון? אנחנו רואים מה קורה. הלב של המלך משפיע גם על העם. הפחד של אחז הקרין לכל העם ביהודה. ויאמר אדוני אל ישעיהו, פסוק שלוש, צאנה לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בנך אל קצה תעלת הברכה העליונה, אל מסילת שדה כובס. ואמרת אליו, הישמר והשקט, אל תירא ולבבך אל ירך. כן, סליחה, כן. ולבבך אל ירך משני זנבות האודים העשנים האלה, בחרי אף רצין וארם ובן רמליהו. המשימה הראשונה, אתם שמתם לב, של הנביא, אחרי שהוא קיבל את הקריאה מאלוהים, המשימה הראשונה של הנביא ישעיהו היא להביא מסר של עידוד. למלך אחז. מעניין שאלוהים שולח יחד עם הנביא גם את הבן שלו לאותה שליחות, נכון? הוא שולח את בנו שאר ישוב, מדוע? למה הוא צריך לקחת אותו את שאר ישוב איתו? אולי לא היה לו בייביסיטר? אה, להשאיר אותו אז הוא יכל ללכת עם שאר ישוב? מה אתם אומרים? לא, לא בטח שלא. יה, אה, אנחנו בעצם אה, שמים לב דווקא לשם שלו. אה, השם... שאר יישוב, מה פירוש השם שאר יישוב? שאר יישוב? אלה שנשארו ביישוב, אוקיי, השארית, נכון? שארית שנשארו מן היישוב, מה זה יישוב? יישוב אפשר להגיד זה המקום, אה, של אלוהים חיים, שאר יישוב אלה שנשארו, אלה שנותרו בעצם, השארית של היישוב אלה שנותרו, הלקיחה. בעצם של שאר יישוב היא סמלית ומכוונת לאלו מבית דוד שנותרו נאמנים לאלוהים והקריאה היא בעצם אליהם בפסוק ארבע אלוהים מצווה על הנביא לאמור לאחז שלא ידאג בכלל ולא יפחד אה, בעצם ממי איך הוא קורא להם הוא אה, אומר ישמר והשקט אל תדאג אל תירא, אל תפחד, ולבבך אל ירך, שלא יהיה, הלב שלך לא יהיה רך. ממי? איך, איך הוא מתאר אותם? זה תיאור לא כל כך מחמיא, אגב, ממש לא. אל תשכחו שהם מלכים, נכון? אבל איך הוא מתאר אותם כאן? מה התיאור? זנבות אודים השנים. אתם יודעים מה זה אוד? מה? לא לא לא, אוד זה גיץ מהמדורה שעף, שאתם שמים עצים במדורה ומתפצחים פח, כזה, ואז פתאום עפים גיצים כאלה בחושך, זה אוד. דרך אגב, בזכריהו פרק שלוש, אלוהים אפילו מתאר את יהושע הכהן הגדול בתיאור הזה בדיוק. הוא אומר הלא הוא אוד מוצל מאש, אוד מוצל מאש. זאת אומרת שהתיאור כאן של שני המלכים האלה הוא תיאור מאוד מאוד מנמיך את החשיבות שלהם ואת הכוח שלהם. אוד זה לא... לא, אוד זה גיץ. זה מוצל מאש זה גיץ. וזה קטן שאף פעם Uh, לא רק זה אוד, זה אוד עשן, וזה לא סתם עשן, זה רק הזנב של האוד. אתם יודעים שאתם רואים את האודים עפים? זה משהו שאפילו לא קיים, מכיוון שזנב אוד זה לא משהו שקיים, זה רק כתוצאה מהמעוף שלו, מהמדורה, נוצר הזנב הזה שבעצם אין לו שום קיום, רק בעיניו של זה שמתבונן uh, באוד הזה. וזה לא סתם אוד, זה אוד עשן, זאת אומרת אפילו אור אין בו. אז כמה באמת החשיבות שאלוהים נותן לפקח בן רמליהו ורצין מלך ארם, חשיבות אפשר להגיד אפסית. זה שהם היו עשנים זה, זה באמת אפשר לראות אותם? לא שמעתי. האוהדים העשנים זה באמת אפשר לראות אותם? אפשר לראות אותם. לפני שהם עשנים הם חייבים להיות דלוקים כי אחרת לא יכול להיות עשן אין אוד שלא היה בוער לפני יפה חוסר חשיבות אבל מוחלט חוסר חשיבות מוחלט אז בעצם אלוהים התיאור שלו של רצין מלך ארם ופקח מלך ישראל זה שלאחז באמת אין שום סיבה לפחד מהם מה הם יכולים לעשות? הם לא יכולים לעשות שום דבר כדי לפגוע בירושלים, והפסוק הראשון בעצם מגלה את זה. הם באו להילחם בירושלים ולא יכול, לא יכולים עליה. בואו נמשיך לקרוא. יען כי יעץ עליך ארם רעה, אפרים ובן רמליהו לאמור, נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן תבאל. שימו לב, פסוק שבע. כה אמר אדוני לא תקום ולא תהיה. הוא שנקרא בעברית אה, התנחלותית עוצו עצה ותופר, עוצו עצה ותופר. במילים אחרות אה, אתם יכולים אה, בעצם לעשות מיליון תוכניות אבל יש מישהו שהוא מפר את התוכניות האלה. הוא לא נותן לתוכניות האלה להתקיים. עוצו עצה ותופר זאת אומרת אתם יכולים לעשות הרבה תכנונים לפגוע אבל אלוהים יפר את כל התוכניות שלכם ולא תצליחו. ואז אלוהים כמו, בפסוק 7 אומר לא תקום ולא תהיה מדוע כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין ובעוד שישים שנה יחת אפרים מעם וראש אפרים שומרון וראש שומרון בן רמליהו אם לא תאמינו כי לא תאמנו אלוהים מספר לאחז ברגעים הקשים של הפחד שלו מהממלכים האלה שעולים עליו, שני האודים העשנים, זנבות האודים העשנים האלה, שהוא צריך להאמין שהכל ביד של אלוהים. <אז> הנביא, תראה, תכף אני אגיע לזה, בסדר? תכף אני אגיע לזה, זה, זה... אני אדבר על זה. הכל ביד של אלוהים. הנביא ישעיהו מקבל משימה מאלוהים לבוא ולהגיד, תקשיבו, יש לכם אלוהים. <תקשיב> אתם לא צריכים לפחד, האלוהים, זה שאתם עוזבים אותו וזה שאתם אה, בעצם אה, לא שומעים בקולו, הוא יכול לעשות שינוי והוא מראה לכם את זה בהתקפות של ארם ושל אה, ישראל. אלוהים הוא זה שקובע את מהלך העניינים, הוא לא ייתן לירושלים ליפול. וזה לא רק זה בעצם שעם ישראל שמיוצג בשבט אפרים, לא רק זה, העם, עם ישראל, בעצם לא יהיה קיים כשבט אפרים בעוד שישים וחמש שנים. מה יקרה לעם הזה, לפי התוכנית של אלוהים? שהוא יופץ, כבר הוא לא יהיה קיים כעם. פסוק תשע נחתם באזהרה, פסוק תשע נחתם באזהרה של אלוהים שאם יהודה לא יאמינו אז הם לא יאמנו כמו שאנה שאלה מה זה אומר? מה זה אומר אם לא תאמינו כי לא תאמנו אז אני רוצה להסביר ולפתוח את זה קצת כדי שאנחנו נבין בעצם מה זה אומר אם אתם לא באמת תאמינו בנבואה הזאת, שישים וחמש שנה, ובעובדה שהם לא ינצחו אתכם כי הם אה, זנבות אודים עשנים, אם אתם לא באמת תאמינו בנבואה הזאת, פועל האמונה לא יפעל בכם. מה זה אומר? זה אומר שהאמונה היא כוח פעיל לא רק בהסכמה מחשבתית, לא רק במחשבה קוגניטיבית. אלא חיים של פעולה בהתאם לאמונה. אנחנו חיים בהתאם לזה. אתם יודעים שבן אדם מחליט לא לפחד. מדוע? הוא אומר, כי המחשבות האלה של הפחד, הן לא באות לי מאלוהים. מדוע? מכיוון שאני יודע את האלוהים שלי. אין לי ממה לפחד. אדוני אורי ואישי, ממי ירא? אדוני מעוש חיי, ממי יפחד? מי אומר את זה? דוד המלך. האם היו לו הרבה סיבות בחיים לפחד? הרבה מאוד. ואתם יודעים שבגלל שדוד ידע את אלוהיו ואת האמונה, כמובן באלוהים, הוא באמת האמן. כי אתם תאמנו. פועל האמונה בחיים שלכם יגרום לכם לעשות דברים פנטסטיים. הדברים הפנטסטיים האלה יהיו כאלה בצורה כזאת אתם תוכלו לראות את האויב שלכם שוכב במערה אתם תוכלו לעבור לידו, לקחת סכין ולשחוט אותו אבל אתם תגידו לא, הוא משיח אלוהים זה מה שדוד יכל לעשות לשאול בגלל שדוד לא פחד משאול בגלל שדוד ידע מי האלוהים שלו אז הוא לא פעל כמו שבן אדם ללא אמונה פועל. דוד פעל כמו של אדם שלא מפחד, שהוא לא צריך להרוג את האויב שלו, מכיוון שיש אלוהים בשמיים שנמצא איתו. הוא ברח, מה? ברח. הוא ברח נכון, כדי שהוא לא יהרוג אותו, אבל כשהייתה לדוד הזדמנות להרוג את שאול, האם הוא עשה את זה? Okay. מדוע? מכיוון שהוא לא פחד ממנו, הוא לא פחד ממש משאול, הוא ידע מי האלוהים שלו. אם לא תאמינו, כי לא תאמנו. האמונה היא כוח פעיל ולא רק הסכמה מחשבתית, אלא חיים של פעולה בהתאם לאמונה. חיים של פעולה בהתאם לאמונה שלך. ככל שהדברים, ואני עכשיו רוצה שתשמעו טוב טוב, ככל שהדברים נשמעים מדהימים יותר, צריך יותר אמונה, נכון? ככל שאני מספר לכם על משהו מדהים ביותר שיקרה בחיים שלכם, אתם אומרים, אשרי המאמין. באמת, אשרי המאמין. אנחנו אומרים, באמת נכון אשרי המאמין. כי אנחנו מספרים לכם דברים מדהימים. והאמונה שלכם היא צריכה להיות בהתאם. האם אנחנו צריכים כוח בחיים שלנו? בואו נגיד כוח בחיים הרוחניים. בטח שאנחנו צריכים. הכוח להתגבר על קשיים ענקיים. אוקיי? Okay, ויש לנו קשיים ענקים, פתאום, כמו שקרה ליולנדה, פתאום מבדיקה פשוטה הופך להיות מעמסה מאוד כבדה של אה, אה, גילוי, של דבר...